Vosovia 260, că Duhul Sfânt, Duh al bunei credințe. Aleluia, slavă-ți, al bunei credințe. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă, prin părăsirea noastră, în încercării, spite și dureri, cât de mare este binecuvântarea ta în noi, ne-ai arătat. Aleluia, slavă-ți, al bunei credințe, te iubim și îți mulțumim, fiindcă, prin trăirea urăciunii pustiirii în inima noastră, cu greutatea trupului și cea din inimă ne-ai încercat. Aleluia slavă ție, Duh al bunei credinții, te iubim și îți fiindcă semnul ta ne-ai dat și credința cea adevărată am semănat. Aleluia slavă ție, Duh al bunei credinții, te iubim și îți mulțumim, fiindcă distrugerea tuturor rătăcirilor, sectilor, lepădărilor, ai lucrat și țara noastră de păgân, de atei, de ucenici satane ai curățat. Aleluia, slavăție ție, Duh al bunei credinții, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă mărgăritarul tău cel minunat ne-l-ai dat și prin el pe Domnul Isus Hristos l-am aflat. Aleluia, slavăție ție, Duh al bunei credinții te iubim și-ți mulțumim, fiindcă izvorul cu apă vie în noi ai așezat, iar el inima și conștiința noastră a spălat. Aleluia, slavă, ție, Duh al bunei credinții, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă răspunsul cel bun al faptelor de aur, lămurit în foc. Prin grija ta l-am cumpărat. Aleluia slavăție, Duhul al bunei credinței te iubim și îți mulțumim, fiindcă sufletul nostru, prin rugăciuni fierbinți în fața Domnului, ne l-am vărsat. Aleluia slavăție, Duhul al bunei credinței te iubim și îți mulțumim, fiindcă într-un loc ascuns în noi înșine ne-am retras și dexea tăcerii în taină ne-a învățat. Aleluia slavăție, Duhul al bunei credinței te iubim și îți mulțumim fiindcă urmarea Domnului Iisus Hristos în toate faptele gândirea și cuvintele noastre ai pus când și credinței noastre i-ai numărat.